З допомогою транспорту. Ратушний примружив око. За 19 років три випадки. І як то було? Одна жінка кинулася під трамвай. Двоє чоловіків під машину. Всі троє. Несподівано кидалися? Так, несподівано. А такого випадку, щоб заздалегідь влягались на дорогу? Не пригадуєте часом? Кого не пригадує, знітився ратушний. Я також, і це мабуть зрозуміло. Самогубець, як правило, наперед обдумує, як позбавити себе життя. Коли вже зважується на таке, то прагне зробити це швидко і напевно. Він розуміє, що матиме більше певності тоді, коли кинеться під машину несподівано для водія, ніж коли вляжеться заздалегідь. На дорозі. Правильно, Анатолій Івановичі? Звичайно. Тож там, а цей бач чомусь влікся. Так він же був п'яний, Іван Павлович. П'яний, ви ж точно посеред шосе. Хоч п'яні переважно воліють спати в кюветах. У п'яних, мабуть, вгоді шукати якоїсь закономірності. Цікаво, скільки часу він там проспав поки на нього наїхала машина. Бо в момент наїзду він справді спав. Про це і у висновках експертизи говориться. Експертиза лише припускає таку можливість, поправив Ратушний. А скільки там лежав, поки машина наїхала, важко сказати. Але хвилин 5-10, не більше. У таку пору на Шукалійському шосе Рух не такий інтенсивний, як у день. Лише п'ять-десять хвилин машина проходить. Виходить, ліфт відразу і заснув. <світ> заснув, щоб уже не прокинутися і не чути, як машина його давитиме. Диви, як гарно все розрахував. Але людині настільки перевантажені спиртним, такий точний розрахунок навряд чи вдався б. Та нічого він не розраховував, ратушний підвісся. «Було, мабуть, простіше. Думка покінчити життя самогубством, засіла в п'яній голові, а далі вже діяв на за п'яною інтуїцією». «І таке буває, полковник кивнув. Я, мовляв, ні на чому не наполягає, ніяких своїх думок нікому не нав'язує. А водій Тверезий був?» «Каже Тверезий, але ж минуло три доби, хіба експертиза тепер щось покаже?» першти навряд. А от ми, коли родичі почнуть допитуватися про це, мусимо дати точну відповідь. Але ж є лист... Лист є, але його достовірність треба довести. Якось загадково промовив полковник. Мусимо розібратися, наскільки обґрунтовані посилання на названих там людей. Адже родичі все одно вимагатимуть покарання хоча б тих, хто довів загиблого до самогубства. І з водієм треба до кінця розібратися. Рідні скажуть, якби водій був тверезвий, то не наїхав би на п'яного, хоч то й лежав на дорозі. Івана Павловича, ратом скопився я, тут на конверті поштовий штемпель від 18 травня, а де дуряка загинуло ніч з 17 на 18 який помітив, усміхнувся Джура. Я також було подумав, що листа у скриньку опустив недіщик або хтось інший за просьбою дедуряки вже після його загибелі. Тому я поцікавився на пошті. Вони останній раз увечері виймають листи о 12 годині, а першу вранці о 7 Міг, значить, і сам кинути листа 17-го після 8-ї вечора. Зрозуміло, кивнув я. Так, поки що нам ясно те, що в цьому ділі ще багато неясного. Бджура полюбляє подібні каламбури. І припиняти справу про наїзд ще Борис Адамовичу ранувато, самі бачите. Багато кілочків можуть нам забити. Цей передсмертний лист самогубця мені видається дивним, але в ньому названі конкретні імена. І ми зобов'язані підтвердити або спростувати те, що написано в листі.